Csak azért szeretek falu végen lakni, hogy az én szeretőm arra mulatni, Arra jármulatni, magát mutogatni, piros két orszáját vélem Szeretnék szántani, ha az tartani, az ekét magát mutogatnám, piros két orcáját, vélem csokoltatnám. Sej alá, víz alá, víz a alá,